90. Legea acțiunilor viitoare Înainte de a începe ceva nou, trebuie să renunțați la ceva vechi. Puteți câștiga control asupra vieții dumneavoastră doar în măsura în care încetați să faceți lucruri care nu mai sunt la fel de importante sau valoroase pentru dumneavoastră ca celelalte lucruri pe care le-ați putea face. Trebuie să vă întrebați în permanență, ce activități din viața mea aș putea să elimin, să deleg altcuiva sau să întrerup pentru a mă putea concentra asupra celor mai importante? Pentru a începe ceva nou, trebuie să încetați să faceți ceva vechi. Se spune că a intra înseamnă de fapt a ieși. Analizați-vă timpul cu atenție și aveți curajul de a înceta să faceți lucrurile care nu mai sunt la fel de importante pentru dumneavoastră. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Analizați-vă munca și întocmiți o listă cu elementele care consumă cea mai mare cantitate de timp. Pe care dintre aceste activități le-ați putea întrerupe sau delega altcuiva pentru a vă elibera mai mult timp pentru o muncă mai valoroasă? 2. Comparați activitățile zilnice cu venitul dumneavoastră anual. Ați putea să plătiți altcuiva salariul echivalent pentru a face lucrurile pe care le faceți? Dacă nu puteți, atunci încetați să mai faceți acele lucruri imediat și înmânați-le altcuiva care poate să le facă aproape la fel de bine ca dumneavoastră.